Наступного ранку він знову розшукав Блада у дворі, коли той в задумі, схиливши голову на груди, походжав по алеї. Каузаку помилково здалося, що Пітер Блад в розпачі. Кожен з нас шукає і знаходить в іншому те, чого шукає. «Ми вирішили скористатися з твоєї поради, капітане», заявив він понуро, і разом з тим з якоюсь зневагою. Капітан Блад все ще горблячись і тримаючи руки за спиною, зупинився і байдуже глянув на пірата. Каузак пояснив. «Сьогодні вночі одним із своїх хлопців я послав іспанському адміралові листа, в якому повідомляв про свою згоду порвати з тобою і капітулювати, якщо він дозволить нам вийти звідси з військовими почистями. Щойно я одержав відповідь. Адмірал приймає нашу пропозицію при умові, що ми нічого з собою не візьмемо. Мої люди вже споряджають шлюб, і ми вирушаємо негайно. Щасливого плавання, кинув Блад, кивнувши головою і відвернувшись, він знову поринув у роздуми. І це все, що ти міг мені сказати, вигукнув Каузак. Ні. Ще дещо, відповів Блад навіть не повернувши голови. «Але я знаю, що це тобі не сподобається». «Ого! Ну тоді прощавай, мій капітане!» І каузак в'їдливо додав. «Думаю, що ми ніколи вже не побачимось». «Сподіваюсь», – відповів Блад. Каузак з прокльонами вискочив з подвір'я. Ще до півдня він отплив разом із своїми прихильниками, яких назбиралося чоловік 60. Настрій у них був пригнічений, адже вони дозволили каузаку умовити себе і вирушити з порожніми руками, незважаючи на всі намагання і бервиля утримати їх від цього. Адмірал додержав слово, дозволивши їм вільно вийти в море. Слід сказати, що Блад, добре знаючи іспанців, на таке не сподівався. Як тільки французи отпливли, капітанові Бладу доповіли, що його знову хоче бачити віце-губернатор. Дон Франциско своєю поведінкою показав, що нічні роздуми пішли йому на користь. Вони посилили його побоювання за долю міста і до краю розпалили обурення непохитністю адмірала. Капітан Блад прийняв його люб'язно. Вітаю вас, вітаю, Дон Франциско. Я відклав фейерверк до вечора в темряві, це буде величніше. Дон Франциско, миршавенький, нервовий, немолодий уже чоловічок, незважаючи на своє високе походження, хробрістю не відзначався. Тому він зразу ж перейшов до діла. Я прийшов, щоб просити вас, Дон Педро, не чіпати міста три дні. За цей час я зобов'язуюсь зібрати визначений вами викуп і все те, в чому відмовив вам Дон Мігель. Повівши бровою, капітан Блад з ледве помітним здивуванням запитав, «А звідки ж ви візьмете?» Дон Франциско похитав головою і відповів, «Це моя особиста справа. Я знаю, де взяти. В цьому мені допоможуть співвітчизники». «Відпустіть мене тільки на три дні, на моє слово честі, і я все зроблю. Заложником у вас залишається мій син». І віце-губернатор почав умовляти Блада, але той владно обірвав його. «Клянусь усіма святими, Дон Франциско, ви, як я бачу, смілива людина, коли наважилися прийти до мене з такою байкою. Вам, кажете, відоме місце, де взяти викуп?» Але ви чомусь примовчуєте де саме. «А що ви заспіваєте, коли вам між пальців сунуть палаючі гноти?» Дон Франциско зблід, але знову заперечно хитнув головою. «Таке ви Морган, Лолоне та інші пірати. Але цього не допустить капітан Блад. Коли б я мав хоч крихту сумніву, то не сказав би вам ні слова. Ви ж розумієте?» «Ну і лисиця! – розсміявся Блад. – Хочете зіграти на моїй великодушності, правда ж? – На вашій честі, капітане! – На честі пірата? – Та ви збожеволіли. На честі капітана Блада! – не вгавав Дон Франсіско. – Про вас кажуть, що ви воюєте як джентльмен! –